Aerobik ikastaroan. Kaixo hidoia. Ilepa zer zertzabiltza? Ba kirde giranoa, ikastaro batean izen ematera? Bai, zein ikastarotan. Aerobik ikastaroan. Hanek esan dit ditmartxoan hasiko dela eta gainera berak ere izen emandu Zuk ez duzu izen eman nahi. Nai bai, baina arratsaldean baldin bada, ezin dut? Beno, baina agian gau ez izango da. Zortziak aldera edo ezin duzu. Bai, bai, ordu horretan bai, joan daiteke? Tira, Anima zaitez eta etur zaitez nirekin informatzea. E ba, koa zen. Kaixo egunon, e, sanddikigute martxoan aerobik ikastaroa hasiko dela eta beno, jakin nahi dugu zein orduutan den, zenbat ordu astean, zenbat balio duen eta bar horiek. Bai, egun hon, e, itxun piskat, horria e, behiratu behar dut e, e, txet, txet, txet, bai, bai, bida e, Martxoaren bian hasiko da Eta astelenetan, asteazkenetan eta ostiraletan izango da Baina oraindik ez da ziurra Eta hor dutegia, gaueko zortzietatik amaretara Jo begira zeongi, izen eman dezakezu. Bai, e, baina prezioa zein da Hogeita mar euro hilero Ba, ez da bateri garestia, ez, merkea da Bai, juhu -huh. uh -huh. Eta noiz eta nola ordaindu behar da? Bai, ikastora baino lain ordaindu behar duzue, aurrezke kutsan eta bestik ez Eta ordainagiria zuri eman berdi zugu? Ez, ez, ez, hori irakaslari zuzenean eman berdi hozue Bueno, bai, animatuko gara, ez Bai, ta? bai <laughs> Ea, zuen dizena bizenak <tose>